Alhamdulillahi rëbbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulun muhammadin Wa ala alihi wa as-shamu Wa m-tabiyahum v-ihsanu ala yomiddin Allah nama dhuwa raka l-anaroyim Udhat në berdindim dhafale karkoim Duma s-salamu da'udba kimata allahu shafi Muhammadin s-salamu ala alaihi wa s-salam Bfamilat yishokat Dha tajudhatsi indiqen kataruk Dhir nidhiy fhuntak saygota Dhirul azal jemë tek disa analiza të hutueshme dha fjalimet e lëmëturas bojkut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në haxhin e tij të fundit me këmbërmendje nga pyetjet e fundit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pushoj tek muslimanat kështë shëndria e në gjakët pasurit dhe nderit. Që nëmë kuptënë të raportin praktik me zbësimtarë. Pasë që ua këshërësëruar teorekisht se qëka janë me zvete, nuk e thënë se janë dhëzër, ua asërëaj dhe praktikisht si funksionën kjo rëzëni. E se kjo rëzëni ka këtë kisët e veta, nuk është si eshtë fjallë buje, Nuk ështështë raport, në në dovanë vetëm teorik, në mirë po i kave kërkesëve dhe praktike. Dhe në të të të të të të të të tërër e praktike të raporte dhe në shumën dhe vete është, që i desi për jetën dhe jetën dhe jetën dhe jetën, dhe gjatën, që i desi për ndjërin e njëllë e qëtërit. E pas të të të përër përërështërë e qëtërën, nduk e porosurërështërë Fa pejgamberi s.s. i stëvë surbin njësa i hajra. Kujtësulli dhe sëllën i mirë ndë i grave të juajë. Këtu pejgamberi s.s. kalant të hënje dimenzion tjetër. Ga dimenzionet shëqërora, ta është me dimenzionit familialë. Që është bërthama dhe është baza e një shëqëllje të shëndosh. Kura përman i gruan pejgamberi s.s dietat ka përmendur se kjo nuk është për të vetëm gruaja. Edhe pse ne fokusi është gruaja. Mirpo ash në është për qëllim përmes gruas edhe çdo kush që nëse besëmtar e kemi nën për kujdesje, është kategori më e dobët që kanëvojë për të kujdesur për ta. Kur do të qoftë ata? Që ata që Allahu xhallahu ala i ka dhënë mundësi që diken të kenën përkujdese të kjetë frikën ato gjellë uane së si përkujdesë për te, së është e mënetë. Enveqë anti, këtu në raporte bashkëtore. Në këndë kështë herë e parë që pekamberi së zëllën për rësit përkujdes familialë, për silë të mirë dhe për raporte të mirë. U kështë të të në dhe ma herët me sëntarëve, Sa më miri ndërthashtaj që është më i kujdesshëm ndaj mirë për familjen e tij. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri ndër ju është ai që është më i miri ndaj familjes së tij. E onjan më i miri për ju për familjen time. Dhe hadithet e dia të tjerë që flasin për kujdesin që duhet të kesh për familjen. Madje ne kërcft fjalën për drejtator pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendit dhe praktikisht disa nga obligimet bashkërëtore. Edhe kjo është e njëgjeshme të parën. Të më thonë, kurporasit për i kamerë i sasëllën, që është obligim të silin mirë në i grave, kjo nuk nëmë kupten që është vetëm një dretimshë, në vetëm burin në i gruës, por edhe nëmë kuptohet edhe gruaj e mej burit. E pasaj përsi edhe obligimin e sektorë, që i ka burin në i gruës. Nga më kërësur është, uh, është obligim për burën që grua të asiguran vëndbanimin, që grua të asiguran jetesën, usimin, pijen, edhe neshëmbatën. Kënë obligime që burën e ka për obligim të asiguran grua se ti, edhe në qënëse grua ja i ka gjitha këto. O të grua e nëse ka banet së të të asigurua, apo? Me gjithë këtë nuk bi obligimi i burën për të asiguruar vëndbanimin, nëse e është obligimi ti e kështu me rrët. Andaj, islami ka reglua raporti shumë bukër, nuk je definua fyrrimesht obligimet, dhe pasaj duke garantuar të drejtat, gjdo kujt konform natyres që e ka, pozitës që e ka, dhe kompetitën që i ka. Dhe kështu islami eruan bërthamen e shëqnis, dhe kështu e ndërëtën familjen e shëndorështi duhet. Familjen e shëndorështë, në rrëzër është a eshtë familje cila në të tëtë i ka të qarta gjitha në mëtarën këtë familje posësurit të vetëm, dityrët të vetëm. Nëse në një familje nuk janë të definuar a obligimet, nuk kanë mënësit të garantuar në asë të drejtët. Nështë i parë nështë të kërkuat të drejtët, duhet të zbaton obligimet. Qëfar obligime ka, burin dhe i gruas? Qëfar obligime ka, gruja dhe i burit? Janë të definuar më të më rekullushma. Shumë bukun. Sesit kje i të konë. Pastaj në bi këtë obliguashmëri, ka përsaknur pastaj dhe formë atyra të mirësillës, bëmirsis e kështë moral që jam përëtsim i këtyre obligimeve. Dhe këtu ka mëzit për gëmëron që t'garojë, duke thonë se mëj mirë për ju vërshë. Aj që shunën t'jetë mëj mirë le t'kujdejshë dhe për këtë dimenzion, edhe për këtë aspekt të jetës. T'jetë me i kujdejshë për gruan e ti të si vetë mirë me te, të i fletë mirë e kështu më radhë. Ma t'i edhe në momente kër mund të vjetë dhe të një mësë pajtimi të saktua, jam para po dhe masën dhe dukëra qëtuat me ndërmajë për me evitu dhe me të kalu dhe një qarja apo thyre në familja. Edhe në këtë fjarim, për eganberi të dhe nuk ka përmëndu që burit jetë i kujtetë shumë. Masë të ushtonë në dhunë fizikën në e gruas, dhe të kujtetit për Dhe gjithë të këto porosi, i ka ndërrit me një fjallë shumë të rëzëshme. Dukë e them, i keni marë me emanetin e zotë të fatë. Kjo grua, rraniq është bërë grua jote, të është mërcuar që tjetë familja jote të, të, të ndirët, që rraniq besimtari edhe të përmbush kërkesës e ti në formë atë nëshme në me të janë e Allah Gjallahuallat. O ai Allahu te qaliu ka thonë. Për këtë arsye, njeriu në këtë dynjo, komundsiçë, në forma të ndryshme doshta, me një llogaridhje parasprindit të vajzës, ti atë motor të tëv në shtatë tetë me fuqia kështu bëra, komundsiçë funo kështu. Epo ta din se kjo grua, para se si të ket dikon prometon, para se të ket dikon bab, të ket dikon vllo, mund të ket nga ato që s'ka zbobo zlo, s'po nzi, si, para se si të ket dikon Kujtesorin nga kriesot, sa më kam hutadisë, kujtesori i saj fillimesh është Allahu xhël dhe ualamu. Ai që kometi për hak ca është Zoti xhël dhe ualamu. Nëse ai takaliu ty çnë kët formë, çnë bëhet gruaja dhe bashkuza jote. Ne ka shpërsëri Allahu më nuan. Ose thonë se është një emanat të kallon Zoti. Merre dhe kujdesu dhe moaje. Dhe me kët mund të rruhesh nga dëlora xhenimi. Me këtë mund të arrisht të zilat, po dhe me këtë mund të përfundasht në Gjehnam Allah në rruda. Nga se, dhe se përsham pejganberës në ka përmëndë, si një grua, një grua, e ka kejshetur një mas, edhe si pasur e këti kejshetimi ka përfundu në Gjehnam. Që ka përmëndë një kur që ka në kujdeshe, një, një kryes të Allah, si kurse është njëri, edhe e kejshetaj të në kujdeshe për të eksu të p Nëse është, është emanat e as përësi dhe nuk është përsëria, domthonë e kuptojmë vetëm aspektet materiale. Mirë po, edhe në aspektet për tekstoj. Madje më e rëndësishmë është, është, është ajo që është për tekstoj. Sikurse besentuesi është i detyruar të kujdesë sot bashmbathën ushqimin, sigurinë, vendbanimin e konsumatorit, ai është i detyruar të kujdesë për fenë e tij. Për besimin e tij në paraqen ballonjaveve dorë për privatitetin e konsumatorit. Dhe kujt i deshë çdo kush, për atë aspak që Allahu xhallah urat, e ka autorizuar dhe e ka ngarkuar me ta, atësepse siguroa drejtëti të çdo kujt nga antarët e familjes dhe pastaj nga antarët e shoqërisë. Pastaj tema ka rëfikam në drejtim të cetë. Dhe kalojnë drejtësi ndo krye negative. Çe kanë qenë të kaluara dhe mbi bazën e këtyre dy krye negative, njerëzit, do njerëzit kan ndërtuar edhe mbarrësi të caktuara, obligime të ndërsjellta. Por ato kanë qenë, domthon nga veprat e ndaluara, veprat e këqija. Nëse shaqo të, të ksoj si pegon në kamatë. Ka Domtha pejgamberi sallallam, çdo mbarrësë të ndërtuara që është bërë bazë në kamatos, është e pa vlerë, është shpallur desa të pa vlerë dhe marrësi apo si çfarë bënish marrësi Abasi te randjallahu ta'ala hu hoje se fikam ose më njerë të tjerë nga sa Abasi ka çënë një pasportë domethënë që ka çënë një ronsk partnersi Abasi është bë mësimon nga nga, nga rarisht e ka shpallë sidom dhe kartë pejgamës shumë nga vjeshtë funde sipërse që më çe parëtimit me Mekës apo dhe në Mekë ë një pasportë ku kanë vënë para njerë që kanë qenë nevojë dhe pastaj ka gjithçka kthyer më në sasinë e shtuar, sikur as ka moha. E ka pasur një që ka domoshemë por shalom me buhajë e vëzuçapën, ka mbytë para. Është dashnuk thui, ka pasur më të caktuar me ka sintu karrvon para. Mirpo me kush i kthyen me, me vlerat të shtuara. Dhe ka pasur shumë mbarëshën këtë zgjë. Te ka pasur ka shkot Pavle vizat të malesh atë. Jo çe ta lul burtit të ershësh. Të të për të në gjitha si urdhërat të shtuara anulohen. Janë të pavlefshme. Do të marrësh apoçi anëtohet, porësha atë boset. Rrezllau Teala nod. Do thotë të nënzo në islam, çdo marrësi bëhet jashtë konditoreve, jashtë kushtrave që i prenë shnome kozrua të padrejtë. Nëse etillo është të pavlerë. Nëse etillo është të pa e pasë në ushtro. Nuk obligohet të luta zbaton, por flas në aspektin e përgjithshëm, ko të prrashtim rrugën ndosme që nuk po i një detuar, por në esencë, në zinxhir që ka bërë deturuar, e ka pa dije që në këtë shkollë të pa blerë shoku. Qoft në raport, në marrëveshje marrësorë, qoft në marrëveshje biznesore, apo çdo marrëveshje tjetër që njerëzit kanë nevojë, kanë nevojë për ta. Dhe sikur pegamën ta vullun nga, hoqet diktë a bosit. Kyllimisht me të ofrmel. Kto është zbatimi i pakësisë. Pastaj, thotë obligon të jetë me e, me zbatimi nga se kamota është padrejti, u ka është përdrimi, da da da da da da është në një rloj, do do do keq përdrimi i të varfërave i i, i në vetarve nga ato që janë të pastë. Dhëmat e kamos janë të çartë ato. Prandaj edhe gjithë libra të mëshma, u gjenden tekstet që doin kamota. Gjithë librat e mëshma, edhe edhe të krishterët, edhe të hebrejtë, edhe historik muslimanët Dhe që Allah Gjellohu e ka këtë dhe prejë të raportë dhe mërveshë e në një zonë e ka ndërua Allah Gjellohu dhe me të madje është në të haramet që Allah Gjellohu e ka ndërua në në mirën më dhe më të rept mundshme me se shumë harami e ndëruar mos e bëni, mos suafrani, mos e kryni, lërgohoni, në formë ndryshme Allah Gjellohu e ka ndërua njerëzëve dhe prive të sektuara kërka artë e kamata ka thëmë të edhenu bi harrë bimjullallahi o rasuli Nëse nuk lërgoheni dhe nuk ishtë mangen i kësaj mënyre të veprimit atare konsiderane si jeni në luft me Allah dhe me pejgamerin ka është nuk është ka është nuk është e zakënshme me haramele tira të me ka në luë edhe zinan e ka në luë edhe erkoholin për ju në këtë formë për së guptu se sa është Po padrejtë saqë kjo e, e keq. Gjanini mund të nodë këtë me kalkulimet e kësaj dunja, vetë ku kuftuar natë, se një vetëm nëse janë arsye shumë të një vetëm do të ishim në nevojshëm, megjithatë, për besimtarin gjithë ato kalkulime logjike që janë çel logjika e ndikuar nga epshi janë të vlefshme, gjasë Allahu xhellahu ka xhipuar se ky veprim është pa çmenduar. Prandaj edhe on dietator gjat të shumë dhe, djetar, gjitha kohrave kanë qenë unik dhe unë në në dalimin e kamosit dhe të gjitha formot e saj, pavarësisht çfarë mënyre ajo mund të mund të realizohet. E këtur, edhe çdo këtu pejgamberëson edhe alidata në diçka tjetër përveç kamotës, do thotë gjitha ato të që kanë më të kaluar. Pse gazitashma Islami ka ndërtuar tek vështoritë identitetin, një kuptim tjetër, një mënyrë të pasaqshme të identitetit. Dhe çdo që e rrezikon dhe kundëston kët identitet. Pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam, domthon për mësentorit pa vështirësi do të paraqesim. Qase Islami me besimin ti, e tij, me praktikën e tij, me veprimet e tij, me urimin e gjithë dialogjet në horana, ndërton një identitet të pavarur të mësentorit, i cili mjaftohet me kompetencën, apo nuk ka ndonjë përvojë. Kur të pegojmë në këtë pe mësentor se nuk ke nevojë për përvojë, e tërë që ju duhet, gjithë aspektet janë sharrur, është e kompletuar, është shumë bukur e prezantuar, është e mjaftuar për ju. Për e junë nuk keni në hoj për më huazu. Gjithë e keni të sharuara, gjithë e keni të regulluara, e kështu më ratë. Dhe edhe gjithë ka qështës që e kaluarës, në dëmonë e një ranësës, e e e kurës, e para shpallës, e sëmëtarët duhet të largohën për islamë. Dhe nuk kanë në hoj për te fara, nga se, ajo që ka qenë e minë nga e kaluara, islamë e ka pravu, a po. Betu se edhe ka regullu. Nëse të Gjithësës i stëm e ka pravuamë Dhe kras apravimit edhe ka regullu edhe ma mirë duke a plecu Si kësha qatë pegamberis a sëllëm Boithu li utem mime me karime al-Akhlaq Jam dërguar që ti plecaj lërë të në valë Dhe ma në gjdo gjerë të maradit Që e ka pasin e të kaluarëm Të e ka të kohar me a pravuan lërë në valë Gjithësësit Mirë po edhe për me pletsu, që e plesu Që që qësa me e përkryrë që si qësama në regull, që qësama e regulluar, e kështu në bëbat. A dhe, i s'ka nëve për, për të kalua, i, i njërë asë s'ka nëve, nëse e që ka qene mirë të, i s'ka nëve ka përvu dhe ka përvu dhe ka përzu, a e që ka qene keqje e ka përvu dhe ka nëlu, dhe kërë asaj, ka arme regullatë të reja, ka arme mësime të reja, për me e përcu jetën, jetën e besimtaret. Dhe, kjo është në në cishme të mërëzë më që dhe se për ehe që ata e kanë umë një aftën atyna për gjithë ato që ata kanë në më njëtë në përdiqme edhe në raport më Allahum, edhe në raport më në në vetën edhe në raport më familin, edhe në raport më shashqin e me gjithën dhe në për të regulluar në njëtë të më, një më rekullushme dhe edhe për e kam zua, ua të ua kujtej sahabëve që në është ta në të armën disa formët se në sekaluarë në të formullohen në mënyrë joshse, interes Dine se aja që e këni është e mjaftusme dhe këradha që e këni është e mjaftusme është me e mja mja të mundshme A dhejte, Roza, na kur tëjme se Na mjafton të të jëllë a gjëllë a gjëllë a mu'ala Nuk është këtë të të jëllë e gojës të uëtë Nuk është këni mjaftusme e në mjaftusme e në mjaftusme A, e këpër dhejte të mjaftan kja Ka ma mjërë pa të të mjaftusme Nuk ës kuptim ja kështu i njoftojmë ato superativë të sajtë njofton që nga së qarst marr mira më shumë. Vonësë që çka kopira loja ndoaj rregull është versioni M1 i mundshëm për periudhë, më i prostacës më rregulluar eksakt. Në ne besimit për ta. A kohucci a kohucci të jindë të formuluar ndonjë besim tjetër nga Luanja Kroh po diçi i stobi ko e që është për njështë me i pashtatë, me i logikëshë, me i kapëshë, me i sakti. A të mështë mështë, a të mështë mështë, s'ka mundësi, s'ka mundësi. Kër që ka alistat me të është me onë, me onë, verzioni i fundit, s'ka mështi dhe rëzër, s'ka modern mështi. Është, është, është më i mire, është më i këndshmi, më i sakti, më i kapëshmi, më i logikëshmi, s'ka e të problemë. Njerëzë të vetë më duhet nëse ashtu për pikën tjetër me zeverson se ku e pamon s'ka s'ka nga Muhamedi s'ka nga Allahu domthonë nuk ka mundsi dom të dikush të vet për Allahun më bukur se ka folur Allahu për të a ka mundsi a ka mundsi t'i dhaishë rrugë me besimin dikush më mirë më çon po edhe më sakt se si ka provuar Allahu që ndonë këta për të na rrisën më s'konoi për vojën s'konoi aoze ç'kir besimin mjaftoni me këta Adhurimet, ajë asnjëherë pegamason me formën e adhurimit, gjithëna të mjaftueshme. Me shkollën e përshtetjes, tonë prima as më largua as nga është në përputhje me natyrën e zotrave, është në përputhje me mundësi të njerëzit. Asallahu xhallahu ala i njhemësi njerëz dhe gjoba kësaj njerëje, jaka për të qenë gjyqbulloc. E adhurimet dhe raporti me Allah xhallahu ala e kështu më roposa në vetë treta. Dallai, do të thonë këna dia beso të qenë mësuesi më të rëndësishme. Pavarësia e timë këto mësues është e rëndësishme. Formimi i identitetit me këto mësues është e rëndësishme. Qase, kjo është ajo që ka më te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga porosin gjithashtu ë të ksoj hutbe mëftore është edhe se pejgamberi është solë ua posulë soba në mënyrë të nënë kuptu është në jo ndoshtë të drej përdej, edhe përse në mënyrë të drej përdej, maherë të va ka saru, por kësaj rrënë në mënyrë të nënë kuptu është më përma njëse, në të karene për tërazijat në ështëmë, në për një gullinë, në të këtë kuhra të pështjelëta tërazijat në ështëmë, dhe dine se po u alet dy gjera, tësatë nëse Përra një si pasujnë? Lënë të dhimnu ba'di e mba'da Pasmije nuk keni me pasë asë njerë rëzikë Asë njerë të keni me debibu, nuk keni me lajtita asë njerë, nuk keni me rëshqitë Asë njerë, papërseshtë situatëve, papërseshtë të thonë që keni me këllu Cële është ato dhjërë? Cërë të ato dhjërë? Fjallë a Allah, Kitab, Allah Fjallë a Zohë i Gjellewala dhe fjallë a Peygamberit atëmë Aja ësht Shoshnoherë, nështë do një gulli, këtheju Shoshallaj Shoshallaj Lada, këtheju Hadithit të pejka merita, ati ka sikuria. Për në pejka merita i paradhme sahabat edhe muslimat, se, se do të vini së to të nërshme, do të kek një gullina. Ma nështë kurse, kështe paradhme edhe maheret pejka merita, për kohra të mështimet të më bëdohë. Kohra të mështimet të që atë në të kohra. Të të mërën, edhe qanta këtëre kohra ta, ju sëtë dhe pofiën kërdi o ju kërë dhe pofiën uh, e sëtët doonë gënjeshtari shpalët i vërtet që fletët vërtetet e aje që fletët vërtetet shpalët gënjeshtarë apo? pas të i tha, ju temën u fihe në khajn o ju khawën u fihe në emim kohëra doonë të fështira trazira ku Aje që është mashtrues e traktarë, shpallët dhe të të jetuarë si besnikë. Aje që është besnikë, shpallët mashtrues e traktarës. Bon Këpërënë këtë po me fushatë, me format në shme njështë, mund të, të bëjnë këso pësillimet, mirë pa që ju mës të manipulohënë, të një gjera si duhet, të i këpërën gjera si duhet, në bëjnë i faqë përgjimin e Allah Gjellë Mëna. Ajum sa njuhet e kush është i përtejti, e kush është gënjeshtari, ajum atë rëgoj njuhet sinë qëftin, e mashturësin, e besnikun, e këstu më radhë, Libri Allah Gjalli Gjalli, e Allah Gjallajah, njuhet e Koranit dhe të kapurit për sumetit e pegamentit, a të zemë është siguria, është mbrojtja, është garanta për besimtarën dhe gjitha kohërat e efsirët që ta kalojnë në fërtohën. Sa në nërgojme nga këtu burime, brevi, humbi, lejthiti, unko shumë gjarje nga historia që e dëshmon këtë që na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha mosvojtimet, gjitha problemet, gjitha paqartësitë, ndaj mikullit ti shëroj, ti rregullon me fjalën e Allahut. Duke kuptuar drejt si duhet edhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është siguria dhe kjo është brojtja për besimtarët e gjitha kurat dhe vështirësia që do të na përtoq. Është përfonta rrugës pas kësaj, nëse ta kjo këtë bëka shumë, domthonë do bëj vajën e kodës për zhvillim me më detajuar, mirë po, në koadë të, të seri me tosi ngjarje që ndodhin këtu në Pejgamberon, apo kalim kalim në përsa është kryesu dukti fjerime. Është përfonta kur gjitha këto i përmendë Pejgamberon për sa Allahu hayy bel lagh, azza. Açi wan ran un mesudin tu. Allah me fesh edhe O Zat, dëshma se unë e kumë që u në banë Dëshma Allah se atë që e kërku nga rrëbë të tu Unë e kam kumëtu si duhet Unë nga kam përsinë si duhet Dëshmaj e O Zat se kështë e sakë, kështë e kërtet Se azi nuk kam shihur Azi nuk kam shtuar Azi nuk kam munguar Kam kumëtuar pikrish ashtu si kështë e tim këmsu O Zat Kështë Me të verëtet Një një një pjesë rëndqia se kërëfimin Kër pregambiri s.a.s. vullohës mesur në on, ti me dëshnin e maqen dhe uala. Dhe pikish në këto momente, në këto qaste, kër i nërguar i s.a.s. më kërkojnë nga lobe. Këtje dëshmitari ti, se e ka quar në vëndë në maritit, zbëll ajeti në më më dështorë në Quran, i cili ajet, uh, pa dushem, uh, ka qen ajet që e kam pritë gjitha ببجت بويته مهشم اكان بريت باسوس دتغمرتير ان فالله جل الله عند الدراي وميز محمد صلى الله عليه وكث اياتو كن اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم امتي ورضيت لكم الاسلام دينا صار اليوم اكملت لكم دينكم صار وبنا كامل وبلطوا فينوي ابلوطش فينوس بلو اس تكونو شطو طروفوز أصلاً كنت تتلقى بس أعظم أطلق أطلق في كل أشخاص كما ستفى الله جل وعلا و تمت كلمة ربك صدقا و عدلا كما الله قد تتلقى الله قد تتلقى كيف صدقا نفرتتسي و ندريتسي أشت نكون نفرتتسي جثاً لعب جثاً رفيم جثاً جارية جثاً ترقيم في هذه القرآن ينّ Verzuje nuk mëtë pëllu të vërërëtësjisi Ua adina edhe gjitha dhe disponija të reguar jam plesu nëmham me dërëtsi Absoluta Me dërëtsi që nuk koh as një loj nëmham për dërësia në të ardhut Kjo është të amam Dërësia të amam më bërë Vërësia të amam më bërë A nëllë alloh thë Të amam më këmë këm plesu Ua a të mëmtu ëlëjku në umëti Dhe këstu ed e përbuqa dhe e përbuqa begatim timen të jush. O radhitu u lakumur islam edina dhe jam i knaqur që islamit të jetë feja juaj. Allah është i knaqur që këm e qërë pejga më shumë të jetë feja juaj. Allah këtë e kërtoj. Dhe fritit për verzionit e islamit ka njere, qënë islam në duhet qënë në duhet, qënë në duhet, qënë allah përthot? Kure tha Allah këtë e të radhitu jam i knaqur, qënë k Aja që ka vdekmet e përgjambërsëm është ikna është Allah me të duke Të shkimi atë që e mëren djetarë basaj dhe e interpretuan Gajat të shkimi në dhurën dispozita, regula O anetësuar mëslema me kuptur fin mirë po, me këtë referenc, me këtë kuptim Ju duke janë shkaluar pëtë referenc Ma atë që jala përgjambërsëm nga fjallët e Allah dhe nga fjallët e përgjambërit sallallahu alaihi sallam Këto Allah përse i fen, këto Allah për bukshe negativ, këto Allah u dëshmoj me simptos, as ti knosh të krishterë, as e ke kanqësinë Allahut, kjo rruga Nuk ka sjellur zhvillim. Kjo rruga, të korruptizot. Të gjitha që si ose ka humbi dietarët ton, të gjitha rrugët që shtëpitë kanë mura të, të mbydhura, përveç asaj që ka ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është një aspekt politik për rezultat, ta rruajmë këtë rrugë, ta rruajmë këtë derë të hapur. Mos sotë ka os dy dyar, s'ka me ujë. Madje edhe nuk hapon ato dy. Tërket së kuati, ngasë dera vetëm që ka bëhet e hapur rreth asha e, e ka hapur e Alveris sallallahu alaihi wasalam, atë do të bëhet të hapet te gjykimet. Që njeriu të futet nga kjo portë, nga kjo, kjo derë, dhe, dhe, dhe të arritë tek Allahu te varha e kautalla. A dhe është policita rrugë kët portë dhe cilind është derë të kenë arritë që Allahu mëna ka qosuar me kët rrugë, dhe të ruajmë kët rrugë sipas se e ruajtur shokrë pejgamberit Sallallahu alaihi wasallam. Neku Allahu subhanahu wa taala, paqëseftuar, natko, po pa din ti ana dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të përpikt, precize, të saktë me besnikëni dhe vërtësi dhe saksiti ton të, të skajshme, kulminata e përcollje atë që Allahu xhallahu ta ia ja kuptoi dhe ia ja shpoti. Prandaj, atë që ka thëgëgur pejgamberi, çaj është thia. Ose se ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po dhe ka pas mundësime të tregu. Ese ka tregu, i bën që do të kemi nevojë as në parten e kësaj. Po kështë nevojë kështë më tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është ajo qitërsia dhe kundëshmëria dhe pasergjja feston, atëh soba te për japë rekti burime, aq më aq më kuptim të shëndetsës do të kemi, a, po Sa më të e përni, i, i apërme këti bërimi, ashtë me të sigunë nga zdojë lejtitja dhe të të të tjemi, nëse kështu e la pegamesën në këtë urnat, edhe kështu pegamesën një nda, kësaj turme, të bledo në, kët, në këtë vend të shenjë, me këto porrasi dhe me këto udhëzimën. Andaj, këtu e në njësa prej të ashtë nëmonë sërimeve, edhe këtu e në njësa prej udhëzimëve, që i përmban fjellimi në lamë të mirë, i përgambirën së losërën, në kejë marrë 3 takime për këtë, a dhe përgambirën meritojnë shumë ati për takime për zbërthimë dhe detajzimë dhe, dhe analizën, se përgambirën së u fokusua në këtu përrosi, në përbydhën e fjellimit e ti para mesimtarëve. Në përgambirën e kejë marrë disa apetitonë, që përgambirën së si përgambirën së të ashtë, so, për ta, dhe tsar la pegamerson në tragjedi dhe si e përgjundi për fillimin e tij, përmbyllës dhe lamtumerës në haxh e tij për familjon. Ka mbetur pak ditë pastaj nga jeta e pegamerson, kollson gjore, do të them më sak biso muaj, derisa erdha edhe fundi i rrit, e ndezajën në lutje ngasërinë dhe asaj që kanë bërë nga jeta e pegamerson dhe nga gjërat që kanë karakterizuar jetën e tij deri në deri në momentin e fundit të jetës së tij. Me ka që përdofën për sëndën dhe këmina është në dhërët dhe jë ruëtë. As-salamu ala muhammadi wa ala a'lihiho s-sahibu s-sallamu t-aslimu al-qehiho.